Droupaný pak Býmovi popsala bolest, kterou cítila při spatření Arjuna v úloze Euncha. Mocný Dananžaja je metlou nepřátel a budí strach i u nebešťanů. Nyní žije v přestrojení opovrhovaném všemi lidmi. Ten hrdina má na sobě nevkusné oděvy a náramky a žije v zármutku, obklopen pouze ženami. Když vidím toho hrozivého vládce luku, pokrytého ozdobami a s vlasy spletenými do copu, moje srdce plane mučivou úzkostí. Býma během draupadiny řeči nepronesl jediné slovo. Vyjevovala mu všechnu bolest, kterou zažívala při pohledu na každého ze svých manželů ve služebnickém postavení. Na závěr prohlásila. To vše ti říkám jen proto, aby jsi byl vědom mého utrpení. Jsi mým věčným ochráncem a útočištěm a já na tobě plně závisím, o synu Pándua. V některém minulém životě jsem jistě urazila nějakého mocného boha a teď za to trpím následky. Je těžké porozumět lidskému osudu. Když vidím vás pět bratrů pohroužených v zármutku, a sebe samu vystavenou tvrdým příkořím jako služku. Považuji to vše za řízení nevyspitatelného osudu. Nevím však, jak dlouho to ještě mohu vydržet. Jen se podívej na moje ruce. Droupadý natáhla ruce a ukázala býmovi mozoli, způsobené prací, kterou konala pro královnu. Když Býma slyšela o jejím utrpení, a viděl její stav, zakryl si tvář a naříkal. Za několik okamžiků se uklidnil a zarmouceně řekl: Hanba síle mých paží a hanba Arjunovo ruku Gándýva, protože nyní vidím tvoje lotosové ruce zýzvené prací. O princezno, způsobil bych na Vyrátově dvoře spoušť, ale Judyštera mi v tom zabránil. Jediným koprutím bych Kýčakovi rozbil hlavu. O pančálí, když jsem viděl, jak je udeřil, byl jsem připraven zničit rotmaciu. To jen kvůli darmaráčovi jsem se držel zpět. I já tiše trpím, ó překrásná. To, že jsme byli vypuzeni z našeho království, že jsem ještě nezničil kurovce a že jsme nuceni žít zde jako služebníci, mi spaluje údy a mé srdce trpí, jako by bylo proboduté šípem. Býma nabádal draupadý a ti trpělivá, a judištěrovi nic nevyčítá. Uvedl příklady jiných znešených žen, které následovaly svoje manžele v nešťastných dobách. Nakonec ale všechny opět došly štěstí díky svému cnostnému chování. Bíma držel Draupadí za ruce a řekl. Z našeho vyhnanství zbývá již jen necelý měsíc. Potom se opět staneš císařovnou. O tom nepochybuji. Draupadý se vrhla na býmovu hruď. Nemyslím si, že to tak dlouho vydržím. Ten zlovolný a mě nenechá na pokoji. Nikoho se nebojí a pokud ho nepřijmu, bez pochyby se bude snažit na mě dopustit násilí. Ten muž nemá kouska cnosti v těle. Je pišený, krutý, nestoudný, bojechtivý a zajímá ho jen uspokojování vlastních smyslů. Ani krála dím nemá žádnou moc a on nebude váhat se mnou zacházet podle libosti. Obímo, přestože vy pándovci dodržujete svůj závazek na základě cnosti. jistě utrpíte její ztrátu když budu zneúctěna a vzdám se života. Chránit manželku je první povinností zbožného manžela, protože z manželky se rodí jeho vlastní já v podobě syna. Přemocí nepřítele je v vždycností. O, mocný! Vzhledem k tomu, že jsi mě vždy zachraňoval před zlotřilými muži, prosím tě, aby skýčaku neprodleně zabil. Kdyby měl žít, Bytěný jediný další den, spolknu jet a vzdám se života. Býma se rozhodl. Draupadinu bolest nemohl snést. Vzal ji za ramena a řekl. Urozená, udělám, co chceš. Dnes zabijí kýčaku a všechny jeho stoupence. Pozorně poslouchej. Až výjde slunce, měla bys jít za ním a sladce se usmívá. Řekni mu, že máš pro něho v srdci tajnou slabost. Pak si s ním dej večer schůzku. Trochu stranou od ostatních sídel je jedna taneční síň, která bývá v noci prázdná. Nech ho tam přijít a já ho přivítám a pošlu ho za jeho předky. Draupadý Bímu radostně objala a odešla z jeho pokoja. I hned po svítání příštího dne Jíkíčka v Královském paláci vyhledal. Přišel za ní do královninných komnat a řekl: O placha, včera jsi byla světkem mojí moci. Přestože jsem tě před králem srazil k zemi, nic neřekl. Je totiž králem jen podle jména. To já jsem se skutečným vládcem. Přijmi mě za svého pána. A obdaruj tě hromadami zlata a drahokamů. Bude ti sloužit sto služebníků a sto služebnic. Budeš jezdit v nejlepších kočárech. O překrásná ženu, vezměme se. Droupadý vrhla cudně pohled k zemi. Lehce se od kýčaky odvrátila a odpověděla. O Kíčako, o našem spojení se nesmí nikdo dozvědět. Obávám se svých manželů. Budeme-li spolu moci ulehnout potají, budu tvá. Kíčekova tvář se rozářila štěstím a dechtivě odpověděl: Ať je po tvém. Jsem ve tvé moci a podlehl jsem Amorovi. O ženo s nádhernými stehny, můžeme se sejít na nějakém osamoceném místě, kde nás nikdo neobjeví. Drou cítila vnitřní odpor. Ale navenek se usmála. Nedaleko odtud je králova taneční síň. Princezna ji užívá jen ve dne. Vydám se tam dvě hodiny po západu slunce. Přijď tam za mnou, o hrdino. Droupadý bez okolků odešla do vlastní komnaty. Myslela na nadcházející noc a den jí připadal dlouhý jako celý měsíc. Pod záměnkou, že jí není dobře, zůstala celý den ve svém pokoji. Cítila se svým rozhovorem s kýčakou poskvrněna a klid jí mohla vrátit jedině jeho smrt. Kíčaka byl pln očekávání. Když se přiblížil večer, pečlivě se oblékla a ozdobil. Na krk si pověsil voňavé girlandy a své tělo potřel parfémy a santálovou pastou. Přemožen chtíčem čekal na soumrak, Jak se ten čas vlekl. Jakmile zapadlo slunce, Býma se vydal do taneční síně. Vklouzl dovnitř a schoval se v očekávání Kýčakova příchodu. Přišla tam také draupadý a brzy vstoupil do potemnělé síně i Kýčaka. Zavolal na draupadý. Ženy v mém domě chválily tvoji krásu a proto jsem přišel s myšlenkami pouze na tebe. Staneš se nejlepší z mých družek a obdaruji tě nesmírným bohatstvím. Kde jsi o krásná dívko? Je mým štěstím, že jsi sem dnes večer přišel o sličný, odpověděla sladce draupadý. Tvůj dotek mi připadá spalující a ve dvornostech se ti nikdo nevyrovná. Žádný jiný muž není pro ženy tak přitažlivý jako ty, o hrdinu. Jsem zde. Kíčeka se pohnul k místu, odkud k němu doléhal draupadin hlas. Býma se skrýval za hedvábným závěsem u boční stěny síně. Když ho Kýčeka míjel, náhle vystoupil ven a stoupl si před něho. Na to zahřímal jeho rozněvaný hlas. Dnes tě tvoje sestra spatří sraženého na zem s rozbitými údy za tvoji ničemnost. Až tě zabijí, Sairindri se bude moci beze strachu opět volně pohybovat. Pak budeme žít šťastně i my, její manželé. Býma okamžitě uchopil Kýčeku za vlasy ozdobené girlandami a strhl ho k zemi. Kíčaka byl v šoku. Sairindri ho podvedla. Snažil se ze sebe setřást lehkou opojnost vínem, kterého se předtím napil, a vymanil se z býmova sevření. Býma ho udeřil svými železnými pěstmi. Kýček a chytil býmu za paže a snažil se mu podrazit nohy. Oba mocní muži sebou posíní ve vzájemném sevření divoce smíkali. Vypadali jako dvě nebeské opice, Vali a Sugrýva bojující spolu v dávných dobách. Odtrhli se od sebe a rozuření stáli proti sobě. Jejich zdvižené paže připomínaly dva páry rozlícených pětihlavých hadů. Zasahovali jeden druhého silou blesku. Prázdnou síní se rozléhaly hlasité rány a stěny se třásly. Ve své zuřivosti spolu bojovali pěstmi, zuby a nechty. Kopali se! a vrhali jeden druhým silou vychřice. Žádný z nich neprojevoval známky únavy ani nezakolísal. V obou mužích se probudila zběsilost a rány bez ustání jen pršely. Znovu a znovu se sráželi jako dva mocní bíci. Jejich rány při dopadu zněly vzduchem jako praskající kmeny stromů. Kýčeka žasl nad silou svého protivníka. Ačkoliv bojoval s velkými hrdiny celého světa a porazil je, ještě nikdy se nestřetl s takovým nepřítelem. Bylo to jako bojovat s horou či samotnou zemí. Kýčaka se ze všech sil snažil srazit neotřesitelného Býmu k zemi, ale Býma ho sevřel v obětí, které ho drtilo jako ocelový svěrák. Kýčaka se hluboce nadechl, Nadmul svoji mohutnou hruď a osvobodil se. Býma se na něho okamžitě znovu vrhl a udeřil ho do prsou. Potom kýčakou mrštil přes celou síň tak, jako hurikán metá stromy. Kýčaka sebral všechny síly, rozběhl se k Býmovi a sevřel mu krk. Strhl pándova syna k zemi a veškerou silou mu přitlačil koleno k hrudi. Býma byl sražen na podlahu, rychle se převalil a vrhl na kýčaku pohled svých planoucích očí. Stál ze země a hněvem jen hořel. Připomína je jama s kýjem v ruce. Zařval na kýčaku a vyrazil proti němu jako šílený slon, útočící na jiného slona. Oba hrdinové se opět vzájemně sevřeli, smíkali sebou síní, a přitom hlasitě tě chroptili. Přestože byl kýček a mocný bojovník a ovládal všechny druhy boje, shledal, že Býma více než odolává všem jeho výpadům. Postupně cítil, jako opouští síla. Když to Býma viděl, začal bojovat s ještě větším nasazením. Uchopil kýčaku a začal ho drtit ve svých palcátům podobných pažích. Kýčakovi se již nepodařilo nadechnout a padl v bezvědomí na zem. Býma ho chytil za vlasy a zařval jako lev, který právě zabil nějaké velké zvíře. Zvedl svého bezvládného protivníka nad hlavu a silně s ním zatočil. Potom jim udeřil o mramorovou podlahu a padl na něho. Klekl se na Kýčakovu hruď, chytil ho za krk a uškrtil ho. Draupadý s radostí sledovala, jak býma Kýčeku zmrzačil k nepoznání. Paže, nohy a hlavu mu zarazil do těla a změnil ho v bestvarou hroudu masa. v hněv utišila až Kíčekova smrt. Vstal a otočil se k draupadý. Pohleď, co jsem tomu darebákovi udělal, pančálí. Věz, že každý, kdo se ti pokusí ublížit, dopadne stejně. O ženo s krásnými vlasy. Býma opustil síň a odešel zpět do svého pokoje. Draupadi se vrátila do paláce a řekla strážím, ať jdou do taneční síně. Tam najdete toho, kdo zatoužil po manželce jiného. Leží tam zbrocen krví, zabit mými manželi gandarvy. Stráže běželi do síně a uviděli mrtvého kýčaku. S úžasem hleděli na jeho znetvořené tělo. Postupně tam přišli tisíce vojáků, aby spatřili svého zabitého velitele, ležícího mezi svými ozdobami rozházanými kolem. Nikdo nevycházel z úžasu. Byl znetvořen k nepoznání. Kdo něco takového dokázal? Kýčaka byl téměř neporazitelný. Přemohl nejlepší zápasníky a bojovníky světa. Vojákům ten pohled vyrážel dech. Nikdo z nich nepodezříval Valabu. Úžasle stáli kolem a ptali se. Kdo to mohl udělat? Kde jsou Kýčakovi paže a nohy? A kde má hlavu? Když si Kíčaku jeho stoupenci prohlíželi, zachvátil je strach. Rozmlouvali mezi sebou a došli k závěru, že jejich vůdce museli zabít kandarvové. Zdvihli jeho tělo, které připomínalo želvu se zataženýma nohama, a vynesli ho před síň, aby provedli poslední obřady. Cestou ke spalovišti spatřili draupady, jak je pozoruje. Jelikož věděli, že Kýčaka šel na schůzku s ní, někteří vykřikli. Tam je ta necudná žena, kvůli které Kýčaka zemřel. I ona si zaslouží smrt. Upalme ji spolu s naším pánem. Několik vojáků požádalo krále o solení popravit draupadý tím, že ji vloží na hranici společně s kýčakovou. Král vědom si moci stoupenců svého velitele souhlasil. Sůtové se i hned rozběhli k draupadý a zmocnili se jí. Zmítající se princeznu svázali a položili ji s kýčakovou mrtvolou na velké máry. Když draupadý nesli ke spalovišti, vykřikla strachem. Kéž džaja, džajanta, vidžaja, džajacena a džajadbala slyší moje slova. Zachraňte mě, sútové mě odnášejí pryč. Nechti hrdinští gandarvové, její škočáry a luky znějí jako hrom, zvědí, že jejich manželka je ve velkém nebezpečí. Býma zaslychl její žalostné výkřiky a bez váhání vyběhl ze svého pokoje. Pochopil, že kýčekový stoupenci vlečou draupadý ke spalovišti. Pán Dův syn se tam vydal jinou cestou, nikým neviděn a s hlavou zahálenou látkou. Přes zdi a zahrady se rychle dostal ke spalovišti, které bylo přímo za městem. Našel vzrostlou palmíru, okamžitě ji vytrhl a hodil si ji přes rameno. Kýčekovi stoupenci dorazili na místo a uviděli tam stát býmu jako zosobněnou smrt s žezlem trestu. Kýčakovi stoupenci dorazili na místo a uviděli tam stát býmu jako zosobněnou smrt s žezlem trestu. Vykřikli strachem. To je ten Gandarva, který zabil Kýčaku. Propuste Sairindri, než nás zabije všechny. Sůtové sundali z zmár a rozutekli se do všech stran. Býma je vytrvale pronásledoval a sráželi je stromem k zemi. Přitom s mohutným rachotem kácel další stromy. Pádův syn s dřevem zořivého lva pozabíjal všechny sůty jednoho po druhém. Brzy bylo spaloviště pokryto více než stovkou mrtvých těl. Všechna ležela kolem jako vyvrácené stromy. Býma řekl draupadý, ať se vrátí do svých pokojů a sám šel rychle zpátky stejnou cestou, kterou přišel, aby ho nikdo nepoznal. Lidé zviráty zaslechli rozruch ze spaloviště a běželi zjistit, co jej způsobilo. Našli zabité súty a spěchali za králem, aby ho o tom spravili. O králi, mocní sútové, Kýčekovi následovníci jsou všichni mrtví. Leží tam poházení po zemi, jako vrcholky hor v zasažené blesky. Bez pochyby je to dílo Gandarvů, rozuřených kýčekovým pokusem z násilnit ta se teď vrací do tvého města nezraněna. Bojíme se jí. Krásou se jí nikdo nevyrovná. Gandarové jsou mocní a hněviví a lidé jsou bez pochyby plní štíče. Rychle něco udělej, aby naše město nebylo zničeno. Vyráta žasa Ať jsou kýčaka a všichni ho stoupenzi spáleni na jedné velké hranici s drahokami a voňavkami. Já se postarám o Sairindri. Král se obrátil na svou manželku se slovy. Až Sairindri přijde, řekněte jí toto. O, spanila, prosím, jdi s požehnáním, kam si sama přeješ. Obáváme se, že nás tvojí gandarvové zničí. Opravdu se bojím s tebou i jen přímo hovořit. Když Droupadý vešla do města, Lidé se rozutekli všemi směry, jako jelení při zahlédnutí tygra. Někteří dokonce zavřeli oči a zakryli si hlavy. Droupadý šla zpět do paláce. Když se vykoupala, přišla za ní královna a předala jí vyrátův vzkaz. Droupadí odpověděla. O královno, dovol mi zůstat zde ještě dva týdny. Gandarové ti budou za tuto laskavost zavázání. Potom mě odtud odvedou a udělají vše, co si budeš přát. Královna svolila a zbavila Draupady jejich povinností. Řekla jí, ať zůstane v paláci, dokud nepřijdou její manželé a odešla to oznámit králi.